LUKA XIV. fəsil Bir şəmbə günü İsa farisey rəhbərlərinin birinin evinə çörək yeməyə getdi. Həmi ona göz qoyurdu. Onun qarşısında hidropoz xəstəliyinə tutulmuş bir adam var idi. İsa qanunşunas və fariseylərə xitab edərək soruşdu, Şəmbə günü insanlara şəfa verməyə icazə var ya, yox? Amma onlar dimmirdi. İsa o adama əli ilə toxundu, onu sağaltdı və buraxdı. İsa onlara dedi, Sizlərdən kimin oğlu, yaxud öküzü şənbə günü quyuyə düşsə, onu dərhal oradan dartıb çıxarmaz? Onlar İsanın bu sualına cavab verə bilmədilər. İsa fikir verdi ki, dəvət olunanlar yuxarı başda oturmağı seçdilər. Onlara belə bir məsəl söylədi, Bir nəfər səni toya dəvət edirsə, yuxarı başda oturma. Bəlkə ev yiyəsinin səndən də hörmətli bir qonağı var. İkinizi də toya dəvət edən gəlib sənə, bu adama yer ver desə, sən xəcalət içində aşağı başda əyləşməli olarsa. Amma dəvət olunanda gedib ən aşağı başda otur ki, səni dəvət edən adam gəlib sənə, dostum, Yuxarı başa keçik desin. o zaman səninlə birgi oturanların hamısının qarşısında örmət qazanarsan. Çünki özünü yüksəldən hər kəs aşağı tutulacaq, özünü aşağı tutansa yüksəldiləcək. İsa onu dəvət edənə də dedi, Gün orta, yaxud axşam yeməyi verdiyin vaxt öz dostlarını, qardaşlarını, qohumlarını, dövlətli qonşularını dəvət etmə ki, onlar da səni çağıraraq sənə əvəzini versin. Amma qonaqlıq verəndə yoxsulları, əlilləri, topalları, körləri çağır. Onda onlar sənə əvəzini verə bilmədiyinə görə, sən bəxtiyyər olacaqsan. Çünki salihlər dirildiyi zaman sənə əvəz veriləcək. Süfriyə oturanlardan biri, Bunu eşidib İsa-ya dedi. Allahın patişahlığında çörək yiyən nə bəxtiyardı? Amma İsa ona dedi. Bir adam böyük ziyafət hazırladı və oraya çoxlu qonaq çağırdı. Yemək vaxtı gələndə öz qulunu dəvət olunanların yanına göndərdi ki, onlara desin, buyurun, indi hər şey hazırdır. Amma hamı birdən üzr istəməyə başladı. Birincisi ona dedi, Mən bir torpaq sahəsi almışam, Gedib ona baxmalıyam, Səndən xaiş eləyirəm məni bağışla. Digəri isə dedi, Mən 5 cüt öküz satın almışam Və onları yoxlamağa gedirəm, Səndən xaiş eləyirəm məni bağışla. Üçüncüsü dedi, Mən təzə evlənmişəm, Buna görə də gələ bilmərəm. Qul qaydıb bu şeyləri ağasına bildirdi. O zaman ev yiyəsi qəzəblənib quluna dedi, Qaç şəhərin küçəvə və tinlərində olan yoxsulları, əlilləri, körləri və topalları bura gətir. Qul isə dedi, Ağa, sənin əmrin yerinə yetirildi, hələ artıq yer də qalıb. Ağası quluna dedi, Get bütün yolları və çəpərləri gəz, evim dolsun deyə adamları gəlməyə vadar et. Sizə bunu deyirəm, İlk dəvət olunanların heç biri mənim ziyafətimdən dadmayacaq. İsa ilə birlikdə böyük izdiham yol gedirdi. İsa dönüb onlara dedi, Kim mənim yanıma gəlib ata-anasını, arva duşaqlarını, bacı qardaşlarını, hətta öz həyatını məndən üstün tutsa, mənim şagirdim ola bilməz. Öz çarmıxını daşıyıb ardımca gəlməyən kəs də mənim şagirdim ola bilməz. Sizlərdən kimsə bir güllə tikmək istəyirsə, Əvvəlcə oturub onun xərclərini hesablamaz ki, Görsün, onu qurtarmaq üçün pulu çatacaq ya yox. Çünki güllənin təməlini qoyub işi qutara bilməsə, Bunu görənlərin hamısı onu ələ salıb deyəcək, Bu adam tikintiyə başlayıb qutara bilmədi. Ya hutta hansı padşa başqa padşahla muharibiyə gedəndə üstünə 20 min əskərlə gələnə qarşı 10 min əskərlə durmağa qadir olmağı əvvəlcə oturub götürqoy eləməz. Əgər padşah buna qadir deyilsə, o biri padşahın hələ uzaqda olduğu vaxt elçilər göndərib sülh müqaviləsi bağlamaq istəyər. Eyni tərzdə sizdən hər biriniz Bütün əmlakından əl çəkməsə, mənim şagirdim ola bilməz. Duz yaxşı şeydir, amma əgər duz öz dadını itirərsə, ona nə ilə dad verilə bilər? O nə torpağa yarayar, yar, nə də peynə, onu çölə atarlar. Eşitməyə qulağı olan eşitsin.